Не таким гарячковим. А буде комп'ютер. Усягну. Вік тепер такий. У прихожій з глибини дзеркала на мить з такою виразністю проступило наше минуле, що я застогнав. Марійка стояла перед дзеркалом, поправляла зачіску, а я обіймав її за плечі. Вона усміхалася до мене. Всі марійчині речі спакував і заховав у маленькій комірчині біля кухні. Забравши звідти сякий такий інструмент та банки з соліннями. Щохвилини натикатися на її речі – пальто, капелюшок, сукню – було невимовно тяжко. Пам'ятав квартиру свого приятеля Василя, який загинув у туристському поході, зірвавшись з кручі. Дружина покійного одну з двох кімнат квартири перетворила в музей. Там все було, як за життя Василя. І скрізь стояли та висіли його збільшені портрети. А Василеві батько та мати жили у підвалі на околиці міста Василева дружина перетворила і їхнє, і своє власне життя на муку Пам'ятаючи те, я втікав від чогось подібного Тільки через тиждень осягнув Що відійшло з Марійкою? Що я втратив? З нею втрачав і себе Понад два місяці тривала робота в інституті Потім Семен і ще двоє науковців доводили комп'ютер, апарата. Я не знав, як його називати в мене вдома. Вмикали, вимикали комп'ютер, називали незрозумілі мені слова, синтезатори, процесор. Розмовляли з тим, що було Марійкою. В основному в технічному плані про якісь струми, заряди я того не розумів і намагався втікати. Вони щось розказували мені, показували, як вмикати, так як і телевізор, дистанційне управління. І поїхали. А в мене так склалося, що за день довелося виїхати в відрядження. І ось тепер я повернувся. І маю стати наодинці з Марійкою, як казали хлопці, самостійно вступити в контакт. Саме це й сказав комп'ютеру Марійці, від'їжджаючи щоденно по роботі, «Вмикатиму комп'ютер, і тепер маю це зробити. Але не відмикається нижній замок дверей. Може, якась застрога, якесь провіщення?» І раптом несподівана згадка, яка випала з голови. «Що Марійка хотіла сказати? Чому так поспішала до мене?» Розгаду не було. Я глибоко затягнувся, цигарка розжевріла. І спалахнула в моїй голові житейська думка Ну і телепень я Місяць тому нижній замок поміняв на інший Який відмикається в зворотному напрямку За годинниковою стрілкою Я знову вставив ключ Повернув його праворуч Замок клацнув, двері прочинилися Чомусь боявся ступити В квартирі тиша, наче в Льохові, який не відчинявся століт І раптом її прорізав жіночий голос Я тіпнувся Шарпнувся, мене не наче пронизало струмом високої напруги. Я відхитнувся, чуб на голові заворушився, по спині поповзла холодна крижинка. А в квартирі вже лунав інший, чоловічий голос. І щось задаренько тіло. Я зітхнув важко і полегшено водночас. Просто я не вимкнув динаміка, і він трендикає в кімнаті. Взяв портфель, приступив поріг. Мене прийняв дрож, вимкнув динаміка, поставив портфель і пірнув праворуч на кухоньку. Втікав від тієї першої миті. Смажив яєшню, кип'ятив чай, щелинив, в суднику іронічно ворушив вусами тарган. Врешті на кухні робити було нічого, я вступив до вітальні, сів у крісло. Взяв до рук прилад дистанційного управління. Він обпікав пальці. Натомість перша з Марійкою зустріч здалася мені холодною якоюсь металевою. Найважче було знайти першу фразу. Я її думав, передумував і щоразу затинався. Ну що я скажу, добрий день? Який він добрий? Здрастуй. Чи як бувало колись, повернувшись з роботи, як ти тут? Повний абсурд. Іноді повернувшись увечері, я продовжував обірвано вранці розмову. Чи просто запитував, що в нас на вечерю? Тиша. Особлива квартирна тиша. Лечутні схлипи водопроводу, Комариним дзвоном луни з чужих квартир, Скрип крісла під тобою, Вони увиразнюють тишу.